Baie welkom aan amal wat ingeskakel is op hierdie derigste dag van oktober 2020. Ons het laas week vrijdag op die 21ste program uitgesaai van ons op die Horizon program met die baie talentvolle Renel Dij as ons gas en weer eens was die terugvoer baie oorwelgend en positief. Dankie en amal daarvoor. Ons talentvolle gas hierdie week is sanger, liedjeskrijver, Christian Baartman wat ek geloof meeste van julle al hoersing het, en uh, te oordeel aan die uh, aantal volgelinge op sy Facebookblad, en ook van die reacties op sy YouTube. Christian is al bijna vir tweede kaardes lang in die muziekbedrijf doenig, en het sy eerste album in 2008 uitgereik, toe hy slechts 19 jaar oud was. In 2009 het hy huisgenoot, tempo toekening gewen vir liedjeskryver van die jaar en sederdien het hy 12 nummer 1 liedjes geskryf waarvan 7 op sy album Uppel in my stap van 2012 verskyn het. Hierdie veelzijdige ster het ook in 2016 een Goema toekening gewen. Goeiemiddag en hartelike welkom aan ons program vandag, Christian bartman Dit is vir my groot voorrecht om jou as gast voor te stel vandag. Uh, Dank dat jy ingewillig het om met ons te gesels vandag. Hallo, nou, het is so lekker om die te wees vandag. Ek geloof met een ma wat so actief by muziek betrokken was, uh, was het uitgemaak een saak dat jy self ook eendag in die richting sal ontwikkel en so loob aan so naastreef. Uh, wat, was dit die grootste en uitsluitlijke motivering of was dit additionele faktore wat jou in die muziekwereld laat beland het? Jo, ja, ek, ek denk die feit dat ons groot geraak het met de vreeste van Billy en my sissies het alweer als begroot in muziek gewees en my oudpa het ook twaalf instrumenten gespeeld. So, um, dit was maar een definitieve ding wat van kleins af ingeets is in my. En uh, ja, dit, dit, ek, ek, ek sal nie sê, dit was, dit was net wenige doeligste kiese uh, gewees nie, alweer al, al, al, ek weet dat ek het op 7 jaar, dat ek sê weer uit was dat kon sou beter gaan sinkro lewe. So ek dink dit was amper soos 'n maar sê, het dit maar uitverskote situasie gewees van die <laughs> jaar. Uh, enrique uh, Iglesias, hy het mos ook altyd gesê, hy het nie musiek gekies, die musiek <laughs> <laughs> ja, uh, het hom gekies. Ja, het geleer hoe as familie saam 'n uh, enige musiek uh, as 'n groep gedoen. Ons het die heel tyd genoem. Kijk, ons was betrokken geweest met die voortrekkers um, okay. en redelijk baie actief geweest. En ons was die heel tyd betrokken geweest die muzikale voorlegging van, van produksies en van, van die kamp vier, die temps, en dan self my pa's droom in die versendeling, so, ons het ook altyd in die kerk, het ons het soms nie gesing, ek kom het wees sys en my ma, en ons het taal, vele, vele, my ma het daar dag van ons seer gestuur, die signer, die kies, het ons opgenemd vir die enige kerk, um, maar soms op een kassetspeler, wat ons vir die, die uh, kinderkrans um, gestuur het, om al die nieuwe kies vir die kinders te leer, ons het so direct wees ook al op so, ons het, uh, van kleins af redelijk actief gewees met die, met die performance songs as een familie. Oe, oh, so is niks niets nie. Uh, het jy self mm -hmm. ook muzieklese by jou ma geneem of uh, en, uh, was daar enige verdere muzieksteries of sanglese in jou naschoolse uh, tydperk? Ja, my ma definitief probeer om om my lees te gee, maar sy jongs sien, dan moet sy eigenlijk by jou ma lesie. Sy het my probeer daar in klavierlese gee, maar ek, het, ek was eigenlijk maar nie vreselik um, uh, opgewonden over destijds nie, maar toe ek, toe ek nou sinds vijf slaan, Toet ek nog ons begin gitaar, toekom gitaar opgetaand, besef ek, as my likes kan, maar dit is nie cool as jy my jou leer, jy weet, so my sis het my bietje geleer, en ek het so, by elke oude wat ek ontbied het van gitaar speelt, ek in Joakko het geleer, en so het ek na school, het ek by, um, ek was eerst sekerhuis toe, ek was, ek het by Jazz Workshop gaan swat, in die hey, yeah. eers, en dit uh, is die, die oudste jazz instantie in Zuid-Afrika, en toet ek na dit, um, toe het gegaan, en daar gans door, by een jazz instantie, SEC, uh, dit is um, klomp van, van die veteranen, soos uh, van die indriekau, uh, van die mannen, so ek het redelijk opleiding gekregen met van die, van die groot, groot mannen in die bedrijf. Overqualified. Ek <laughs> kan <laughs> uh, <laughs> nooit overqualified. Nee, uh, <laughs> ja, het jy enige muziekopleiding gehad met bladlees en die algemene theorie van muziek, of speel jy maar opgehoor? Ja. ja, kijk, ons moes, als, als, als, als muzikant moet jy reeltlike vaardig wees in daai in albei faktore. Die eerste wat dit sê boer. al die ander musikante ja, hulle sê vir my hulle kan nie 'n noot lees nie. Hulle almal speel op gehoor. Maar okay. Ja, kyk ek dan af, volgende maand jy kom en dan jou pad is en ons is ja. um, ek, ek is ek is really groot uh van die um produksie so, ek, ek, ek, en doe friske opnames, en ek yeah. so, ek het natuurlijk, ek denk, dat hoi, um, van ding, kom dan, met die, met die kennis, maar, I mean, ek het ook nie, massieve kennis aangedien, nie, ek het, um, ek het, maar, maar hattig die paasiese onderweg, achter die blad, so, ek graad 8, klassiek die, achter die blad, en, um, en, dat is my jazz, ons ons noem het jazz theory, so, jazz theory is, is, is maar redelijk, baie, um, uh, baie eenvoudig, ons noem het jazz charts, So, dan schrijf man so, amper soos een klein boekie, wat ons dan nou, um, wat nou so makkelijker is om, om, om, om, die, om die kakode en die dinge te lees. Ja. So, ach ja, so, is, is nie, ek sal nie, ek sal nie, ek is een kinder in veld, nie, maar ek is a definitief een redelke opleiding gepleid in die teorie. Ja, ek dink, in my opinie, is jazz genre is van die moeilijkste wat daar in die hele muziek wereld is. Ach, mense kan my nou mense kan my technisch rock hou. Right? Ja. Mense spreef fusion, fusion jazz wat ja. baie tap is. Dus. En ja. so, ag ja, en natuurlijk in die, in die barok stikke, ons het ons postmodern klassieke stikke ook wat opsluit, op, op, dit is, is, is, uh, is vergaande van wat dit is. Ja. Um, so ag ja, mense kan nou baie technisch rock hou. Want jazz is my moe, en dit is harmonies. Ja. Het uh, is baie organische so, harmonie aan dit, en dit is wat mys so mooi as Nou, op wat er oude om die netne genoem, op 8 jaar het jy al besluit of het jy uh, geweet jy gaan, maar op wat er oude om die finaal besluit om een loobaan commercieel na te streef as een moendelike muziek uh, loobaan? Ja, kyk, ek was serieal uit. Ja dit ek geleef, een bandse stem breek. En ek het vreeslik geheil, my maak nie verstaan, hoekom ek sal so heil nie. Ek sê vanavond, my, my stem gaan breek, ek gaan sing vir die lewe. So, hoe gaan ek gaan sing vir die lewe, as my stem breek? En my klein kopje kon nie verstaan, hy kop gesê, as die ding breek, en so ek moes nie So, dit was een interessante, baie interessante fase. Maar ek het dan, ek, ek, ek, ek, ek, ek was betrokken met die organisatie of een organisatie van C.Kruis, Ja. wat ons uh, het land getuur het, en uh, dit was enkel maar die die die, die, die, die neil in m'n koffing, die ja. besef, dit is dan, oh, ik ga me eerst weer, dit is my leven, maar misschien, as jy eerst zo getuur, en jy doen alles die klank kan, als ek het my getuur, besef ek net die, dit is my pijn. Je ja, weet, daar is misschien die ouwvrouw stories, of ek weet nie of dit ouwvrouw stories is nie, maar die uh, mythe dat, eh, uh, As 'n kind deur sy stembreekperiode aanhou sing, dan gaan sy stem nie reg ontwikkel nie. Daai tydperk moet hy speciaal behandel word ensovoorts. Stem hierdanne saam. Kindons. Ja. Dit is reg. Perfect. Ek het my stem gebreek nie. Ja. Want ek het, um, ek het actually wat gebeur het is ek het uh, net aanhou sing. O, ja. en my het net begin die per raak, so ja. het is baie interessant om my in te sien gebeur, um, maar vir jou, ek, ek, ek geloof in vertrou ammels, ammels hulle gaan ons maar anders, ja. ons kan nie, nie sê een oude soon, ouwe soon. So, ja. maar vir my was het ja, so saaf so, nie. So, so, so jy het nie door die jodelfase gegaan wat van die jongseens as hulle terwijl hulle stem en nog jodel hulle mos, <laughs> so in die gesels. Want, en ja. ja, daar hy wat noeien van my deel zou okay. worden nie <laughs> oké, okay, daar het men so besluit geneem het om commercieel uh, een loopbaan daarvan te maak, uh, wat beskou jy as die grootste strykelblokke in, in mense pad, om uh, daar te kom waar jy kan sê, ek is nou gemakkelijk daar waar ek is ja, ons kan een hele onderweg doen net oor die, die onderweg, maar die, die groe ding gaan maar oor geld Um, en dus, ek sê nie baie geld, nie. ek sê nie mens met nou persooners reik word of iets nie, het gaan vir my baie word, kan jy gemakkelijk wees? Ja. En ek denk dit is een groot mate van, van succes is, kan jy jou hier betaal, kan jy, jy trouw en kinders krijg, wees nou so die ding om te vra, te sê, maar Maar nee, ek, ek is uh, ek is al leedelijk lang in die bedrijf, en vir my is dit nog steeds een, een baie merke ding om met lening te kry. Um, so ek my hele leedelijk lang koop ek kontant voeders. Ek het dus breil terug die eerste keer een kaar gekoop ja. uh, op school, net omdat die banken ooit vir my wou gee nie, want ek nie vast inkomst nie. So ek denk dat een harte van sukses word gespeed aan, aan is dit jy stabilig genoeg inkomste sodat die banken vir jou lenings wil gee. <laughs> ja. Wees op beaksyte Afrika en dit is eintlik 'n groot ding. Mense besit net, ehm, kuis naas nie, um, konstante geld nie. So, om vir, vir bank of vir kunstenaars lenings te gee is 'n massiewe ding. Ja. Ja. nou vind jy dat daar uh, 'n competitie is op uh, in die veld. Baie baie ek. Is sê daar was definitief een ontplofning gewees, hier gedien in die um, Kurt daarin, tegens jou daan bekendheidsfase, yeah. um, wat, wat ons um, ja, wat, wat ons nie uitwendig, uh, altyd herken nie, en daar het baie jong mense gegaan en gesê, ons gaan ook nou sing, ons, ons, ons is ook na recht om bekend te wees, en wat een machtel mense, jy wat niet dat tegens Kurt, ek as die, as die old guard, yeah. hulle was soort van die die op opkomst van top en Koskombais, en Janus Kerkol, hy was nie rarig popkunstenaars nie, hy was, hy was enkelik maar meer een ambagskunstenaar, as het sin maak. So, dit was amper, ek nie, as jy kyk na Janus Kerkol, so, so my dit was, uh, my meen, uh, dit was absoluut passie passievorm, was een ding wat hy het nie kese geroor nie, hy moest dit doen. Jy weet, hy het in die aandige vroeg met hy demone, en hy, ons allemaal weet, hy was alke list gewees, en ons, ons weet, hy het hier al donker tijde gegaan. En, uh, en dit is deel van die kunstenaars um, persoonlikheid waar die nieuwe generatie is baie um, ek wil sê, is baie lichter, ja. is nie so ernstig nie, ja. dit amper, jy kan, jy kan nie vertek, dit is maar, ons kan vir e-weerde as praat over die vrameen, maar ek denk dit is nogals een definitieve um, oor-simulatie van ons huidige omstandighede, dit is definitief baie meer kunstenaars Um, in die bedrijf op die bank. Ja, er allemaal wil ster wees en uh, betekent er is het is een broetel om daar te kom. Hmm, ja, en van my die aardzending is net nie anders om ons stel te wees, nie. Dit is oké. Okay. Ja, ja. Ons moet nie ons manier self um, uh, dink A, ek, ek wil nou superstarf wees nie, ek wil nou in volgende beweging en washoud wees, en dan gaan jy in er my e-beer nie, as so, besef nie hoeveel waarde is, en as nie vir dan jy was nie, Bobbie is amazing, maar as nie vir dan jy was wat so hard gewerk het nie, dan was Bobbie ook nie waar was nie, was onzachtig baie werk, wat nie achtergrond in die gang is, mens nie van weet nie. Um, so, so ja, my kom net te syng, en te denk jy gaan my kentraak, is dit nie zo'n vader, so dit is harde werk zweer, en my pal is ook altijd vir my, ons dus die gesprekken elkaar en zeggen dus ik had een andere beroep gekozen. Dus ik een ingenieur was. Dan was ik nou klaar top van mijn veld. Nu veel tijd in geld ge, geleerd en en uit mij en mij en mijn muziek. In uh, mensen beseft het niet. Maar als een muzikant is ik nou weer ik maak iks nou eens makkelijk. Nou, maar als ik een andere beroep gedren had, nou als specialist tijd de in de vrije tijd aan het gessen en mijn bedrijf. Ja. Ehm um, het sien op een van YouTube video speel jy gitaar? Is daar enige van die ander instrumente wat jy kan speel en buiten die wat jy kan speel, is daar enige wat jy wens jy kon speel? Of graag sy wou speel? Mm, Kijk, ek sal alles wat beter speel, dus Fyn. So ek speel basgitaar, ek speel 'n bietjie keyboards, ek speel gewoonlik gitaar, ek speel perkussie instrumente, ek kiet dromme. So ek is 'n musiekvervaardiger, so los nee, baie instrumente waar ek basis kennis van het. Ja. Yeah. Want ons sny altyd begrotings om die om die groot Om die, om die groot instrumenten te kan beheer vir die serie nie, so ek kan bieke van alles speel, um, ek sal personisch graag, bieke wou slide kitoor kan speel, en bieke banjo beter kan speel, want ek kan okey banjo speel, kan chicken picking doen ja, ja, ja, nie, ek weet uh, oké, okay. uh, waar het jy school gegaan en uh, gedeel nie school, oh, waar het jy in concerte of schoolkore of kunstwedstrijde deel geneem Hmm, ja, ek was um, ek was uit in die kwart geweest, uit in die kolhoërskool en uh, ek was die heel eerste persoon wat gekoop was vir koor net uit in die kwart gelei wêreld ja Uh, speciaale begroting vir my opgezet, ek was nog nie, ek kan nie in die voel draag uitgekruis die happy-spielers nie, maar maar luid vir my redelike um, virgiringsgemaak daar en uh, ek was natuurlijk constant bezig, ek was hoof van kultuur geweest vir die school, so uh, ek het al die kultuur over die nuchtersum gedeel en die concerte, vir al my matrieke was ek uh, verantwoordelik vir al die groot Uh, Makiki Wanakitis wat het laasgevind het en die sports daar en alle interskole en interkleren dit was alles deel van my, my werk gewees. Ja, dit is een groot ondervinding wat jy opgedoen het aan uh, ek meen, dit komt seker handig te pas en vandagse lewe ook nog steeds. Hmm, absoluut. Ja, ek sien uh, jou, jou uh, muziek video's op YouTube is allemaal baie goed gekoreogreer, gegrafeer. Uh, wie doen die <laughs> vir jou? gejong, amal is maar so, elke fase van my leven is dan ander mens betrokken met wie ek is wat ek doen En, um, en die dame af van wie op er was daar in my leven is, ek self het het moes, toe ek in Sefres was, die het voet in een kunstig, um, maatschappij, moes ek self uh, vir vier maanden daans neem. So ek het maar een tap en belei en al die goeders gevat. En, um, en in die tijd het ek natuurlijk een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, baie diep uh, uh, verstand, uh, understanding, soos dat het my okay. vir, van muziek en van daans, nie die goeders. So, maak jy saak wie betrokken is nie, ek het maak dit aan in die kreatieve proces van um, van die van die, van die muziek video. Huh. Nou, so tussen die muziek door, was daar uh, uh, tijd vir ander muziek, uh, of buitenmierse activiteiten, enige sport of bedrijfwikere waar jy deel geneem het? Hmm, ek is besonderlief gespoort. Uhm, ek is ongelukkig nie, gese nie geseend met, die, met die baie um, uh, goeie balsens nie. Ja. My, my, my rapiekheid het al is my gesê, Christian, jy het die balsens van een dronkie kon. <laughs> so, um, ek was baie lief gespoord gewees. Ek het alles gewend. Tennis, Cricket, squash, um, rugby, watte uh, die... Ek het 'n bietjie sokker ook mee gespeel die staal, maar ek was net goed in enige van die van die van die sake nie. So dis waarkom ek hier rasie het. Om die Kaap se vluggie. Toe hulle my maar. ek steeds aan dikke felle staan onder ons bring. Soos hulle sê Jack of Voltrade maar Mastrov nnn next next. <laughs> maar ehm uh, um, ja, ik heb eh uh, ik heb definitief een, een nieuwe sport ontdekt, maar ik ben verstaan baie het meer. Kan heel lekker onthou nie. Ek verstaan nie. O ja, ek het het nou 'n nuwe sport vir my ontdek. Eh vertel. Eh wat het ek nou doen? Ek het eh uh, en dit is, is nou, dit gee dit geen ballsense nodig vir die sport nie. Dit is eintlik nogals vir my radiga amazing het ek dit gevind het. Ehm boogskiet. O ja, ja, ja. You know, so ek skiet, so wat ek tyd kry, skiet ek een bykie oog. Dis uh, klasiek. Um, eerst is lekker, is so lekker en ek het, um, my droms, om enig bykie te gaan jacht in die boog. Yeah. Maar ek wil eerst sê, kom maar, ek, ek gaan draak skiet. <laughs> um, nou, uh, waar bly jy op die oomlik? Is daar een reden voor jou kees om daar te gaan bly en uh, hoe het jy daar beland? Ek bleek oomlik in praatuur, Ja. Yeah. Ek het oor hier opgedaag, ek het achter dame aangetrek, want um, so, in 2005, so ek samen met die damekie, in um, uh, uh, Londen toe gaan. En toe opdag hier door vind ek uit, maar sy denk het een ander oudje. Ja, dier John. <laughs> Ja, nee, kijk, <laughs> en toe sê ek nou klaar, Afrika, en, um, of met Tore, ja, mense kan sê, Tore, sê ek nou met Afrika, en ek het, uh, ek het hier besluit, maar ach wat, ek gaan my nou hier voor een blij, en toe sien ek, my muziekbedrijf is vreselik vijverend, ja. en uh, ek weet, ek het net, ek het net verliefgerak op die stad, en op die mense, die muziekbedrijf, wat ek meen, ek kom van een klein toopje, afkort met Baai, George, ons het nie vreselike, um, geloof, muziek, geleendheid had en uh, het was my absolute vergaande die veelheid geleendheid had die ek krijg aan elke tweede plek, zoals al jou nog in die so ving het vingert die vorm op die toekomst en besluit te gaan die, op, op, op ja, die uh, negatief daarvan is natuurlijk, jy los jy see achter en jy kom binnen land toe het nou, ja ja Nou, ek het voor die program gevraag, jy moet so vijf so, snitte van jou muziek aankondig, uh, wat gaan ons eerste na luister, en uh, so bykie afgevraag? Ja, was, ek wil graag, ek, my vrou luister, my vrou is nou in Engels, net wat ek gedien in Laptang, uitgesit so in die middel van Laptang, dis, nee, nee. dis die niets die ene, dis die niets die ene? Ja, wat, ek, ja. Dit, dit is die tweede niets die ene, okay, ek weet het, dit is die ene wat ek so, uhm, op 'n manier uitgebring het. Uitge en dit gaan oor troudag in die manse se perspektief. Okay, er het dit iets te doen met hierdie meisie? Wat? Verjourie. Ek sou meskienere my dink. Okay, ons luister na my vrou. Want maak ek jou my vrou. wil jou styf asou, myself om jou vou. En ek verklaar dat ek daar sal wees Lichaam, siel en geest Jy vrees Die dag het aan gebrek A perfecte prinkje raam Nes een storyboek verhaal Die gasten is al hier My beste vriend staan aan my sy En al wat kort is jy Want vanavond maak ek jou my vrouw, Ek wil jou stijf vasthou, Myself om jou vouw, En ek verklaar dat ek daar sal wees, Lichaam, ziel en gees, Jij hoef niks te vrees, Vanavond maak ek jou my vrouw, Kom staan hier in die begin, maak die saak wat op ons wacht, hou my hand die ruil in laag. Jy is die mooiste droom my antwoord teen die eensamheid, nou is jy my realiteit. Want vanavond maak ek jou my vrou, ek wil jou stuip asou, myself om jou boog. Ek verklaar dat ek daar sal wees Lichaam, siel en gees Jy hoef niks te vrees Vanavond maak ek jou my verhoor Want vanavond maak ek jou my vrouw Ek wil jou stijf as hou Myself om jou vouw En ek verklaar dat ek daar sal wees Lichaam, ziel en gees Jij hoeft niks te vrees Want vanavond maak ek jou my vrouw Ek wil jou stijf as hou Myself om jou vouw En ek verklaar dat ek daar sal wees, Lichaam, siel in gees, Jy hoef niks te vrees, Vanag maak ek jou my vrouw, ek jou my vrou Vanaand maak ek jou my vrou sê Christian Bartman en die mens voel sommer so die heveliks atmosfeer so rondom jou Een baie rustige likie van Christian wat ek sommer nou al voorspel by baie trouw is aangewend gaan word as die openingsdans likie watch this spot Skryf en toons het jy jou eie muziek of uh, het jy iemand wat specifiek vir jou lekkies skryf? Ek is persoonlijk vir lekkies skryf. Um, dit, is, dit is waar groot deel van jou is. Ek sê altyd, sonder um, lekkies was dan die muzikante nie. So, so ek sê myself altyd eerst as een lekkies skryver en dan as een muzikante versanger. En um, dit is, uh, die, die skryfproces is altyd, Uh, baie machineel somtijds, baie, kan baie lang vat, en wat ek ook nou die, die laatste keer achterkom het is, dat om niets met saam met mense skryf, ja. dat nie jy uh, weer met jou eie idee daar buiten sit nie, want die, die twee op is al die wet als een. Ja. So ek doe weer altyd om meer mense trok te kry, uh, tot my kreatieve tot proces, so meer mense onbetrokke wees so hoe dit en, is plaat. Ja, ek het altyd gedorg, dit is Uh, baie moeiliker wees om saam met iemand te skryf, want, het I meen nie, die, die uh, hoesê hulle die moodset of die mindset moet specifiek ingestel wees en het is moeilik om twee mense precies die ding te laat sien. Denk jy nie? Wel, Dit, dit dit kom alles meer na die professionaliteit en die ervaring wat die skrywer sê. So ek skryf soms met 'n man nie naam van die atlete Beere wat en hy het al het al oor sy lewe gebeur. Um, wat hom wat hom natuurlik hoogs gekwalifiseer ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge maak vir tot aan vir die tyd van ons is en, um, en ons dink baie stellings. So hulle sê altyd Uh, om een schrijfmaat te krijg, is yeah. soos om een uh, om een heliksmaat aan te krijgen. Ja, jy het zelfs ook. Hmm, dit is een mm, muzikale salomeit wat jy dan nu, dat is soos vind. En uh, dit um, is absoluut wat die actief van my is, jy het die amazing manier om te verstaan wat jy wil sê, en ek wat jy wil sê. En so vind jy jou maat, jou schrijfmaat. So die schrijf is om enig aan te schrijven, maar aan nou, die ander kant, Ek is ook skryf, liekie skryf, ek is die hoofd hoof van de National Songwriting Association in South Africa. Rie, en, rie. en ons, ek skryf met wereld via kunstenaars, ek is nou betrokken met een k-pop, wat die Koreaanse muziekstijl is. Ek is, uh, ek is betrokken met k-pop muziek. En, um, en al die type van goeders die jy met jou brein kan oorskakel aan een ander stijl in, so dat jy daar mense kan, ek moet die, en um, dis nou maar, dit is ook een ander kunst, want het is amper, um, ek wil amper sê, mechanische proces pak je deeg om die mense te kan uh, argumenteren so dat jy gaan zwart letterlijk die muziekstel op, en jy gaan leer hoe hulle funksioneer um, en dit is natuurlijk baie lekker, wat op sy eie, maar baie lekker proces. Nou, die, die, die inspiratie, is dit iets wat na jou toe kom, of uh, moet jy gaan soek daarvoor? Ja, wat is twee maniere om dit te skryf? Die eerste manier is um, die, die bouwmethoede. Soan en woorde, jy krij een projectstuk, sê vir jy moet skryf vir een appel. So, dan gaan jy doen, of volgens vir die appel, en jy gaan kyk hoe like die appel, en wat is appel, weet appels, en het vat die vleeseklank, en jy bou dit in. En dan is die tweede proces, en ek noem dit a soul song, of emotionele lekkie. En die lekkie kom gewoon ek na jou toe. Dis asof dit is alsof dit een geestelike ervaring is, dit is letterlijk een uh, melodie en een liriek wat, wat na jou te kom van ik er, weet nie van waar of nie, het, kom net so, het spring net so in je gemoed op, en nou is altyd die liedjes van die beest in, en ek het my grootste tref, as jy verhuis geskryf aan die liedjes wat, wat jy nie verwacht ja, het is, is altyd die, die, die beest en dis hulle wat die meeste na jou toe kom ja Ja nog. Alles wat ek die van hou, kan ek sê. Maar maar ek moet ek moet weg die, die wat wat eh die wat ek baie um, uh, uh, werke wat ek betaal word om te skryf. So dit kom te koop as dit opdragstukke. gewoonlik 'n stukke wat wat ek bou. So so jy weet 'n basis stukkie stukkie ek verstaan, en uh, dan uh, wanneer jy dit skryf, uh, sit jy die muziek en die uh, uh, uh, lirike saam, of doen jy eers die een klaan, dan die ander ene, wat er in kom eerste te? Ek is baie sterk melodie mens, my kop is vreeslik gefokus op melodieën. So ek sit gewoon, en ek begin skryf, ek, ek weet wat stijl moet skryf, en dan um, gaan begin ek toppel op die gitaar, en ek begin daar moet nie sing, en ek begin my ears, my, my kop die van my pop kry, dan sit ek bijvoorbeeld met random voters in. So ek sal soms net, ah, oh, sit ons in die en kan kos, en dan na, na die tyd gaan ek neem die en na die tyd is wel vreesig baie van die componente wat ek kan gebruik en daar begin jy spiekie bouw. En dan timmer jy aan die woorde. Hmm, dan begin jy so van die kant af, bouw aan die ding. Nou, uh, as jy jouself moet klassificeer in die genre, wat sal jy sê, of uh, datkie maar die weie spektrum? Ja, dit maar een van die groote nadele wat ek in my newe gehad in loop, man. Ek is maar baie lief over baie type muzieke. So, van country tot blues tot jazz so my muziek is nog altyd een bykie uh, die mekaar geweest, kan my sê, maar ek, is, ek word geklassificeer onder adult contemporary, dit is Ad wat hulle het yes. en, um, en ek is my baie lief vir, vir melodische en harmonische muziek, yes. en dit is nou nog ons die muziek wat vir my uitstaan, so, dit is moeilik om dit heel uh, pommel te kan klassificeer, maar ek sou iemand persien sê, dit is harmonische, harmonie klip driven muziek. Het jy uh, al oef, Wie, uh, Ja, het ooit opera probeer? Ja, ja, ek het um, toch, nou heb ek mooi trachting, ek denk 2012 het ek sal die drie tenore uh, project gedoen um, en ek het ook klassieke opera opleiding gekryd met vroeger doelwaan, um, so in die Frieske lang kursus, en is het vier maand kursus gedoen, vijf maand kursus in, in opera, maar ek het daarom een, een, een dergelijke solide um, understanding, soos, soos die vir uh, en so jy voel gemakkelijk daarin? ja, ja, ek dink dit is, kijk, ek, ek is dit proces gewees waarop my stem wanneer geskeer het, toe 21 was ja, ja, en uh, of 19, excuse, 19 was, en so ek sal, ek het ongelukkig, so het moeitweer die syver, Josh Groban nooit weer moeitweer, nie, nie. dit is nou hard maar dit is nou ongelukkig deel van van my story maar, die lekkie ding is dankzij aan Brian Adams, die opera ook nou baie meer, want die ouwens moet een beetje van een rafker en een harder stem, dit is ook wat ek net toe in die obraasje kan. Ek soe, ek het baie lief vir goeie oorpak ook. Ja. Wanneer jy optreef, het jy orkest wat saam jy optreef, of maak jy gebruik van technologie vir begeleiding? Dit hang alles af in die begreep. Ek het vir jy orkest. Ek kom, kom thuis, maar ek wil dieg, nie, al het ek kan deur nie. So, alles van a uh, uh, one who's before and he's and this is funny, funny uh, so, uh, uh, uh, Christian, kan ek net vraag dat jy na die rekenaar of na die speaker toe draai wanneer jy gesels, hier begin jy nou opbreek, ek weet nie of dit uh, die syne is of wat nie, maar uh, kom ons uh, probeer net weer kan jy, um, ek is nou ekie nou harder, dit is dit is baie beter Die ja, so ek het een baie lekker um, uh, band set up, maar ongelukkig is dit nie altyd moeilijk om dit saam te doen. So die begroting van die, um, van die, van die, van die funksie, bepaal maar wat dit type um, uh, show ek kan voorstel. So ek het die 1, 2, 3, 4, 5 man band show, wat ek op die voorkant sit maar alles allemaal af van die vergroting van die, van persoon wat die, die, uh, die event leel. Ja. ja, ja, so dat session musicians available zeker. Mm, ja, session musicians, natuurlijk anders waarmee ek een lang paard stap, mm. so is nie een rare mens om te spelen, anders wat ek ken en wat vertrouw, maar ja, um, yeah, die session ook iets wat ons inboek van is, waaronder ons geleentheid het begroting met vir hulle. Ja, nou ek sien, dier die uh, grendeltijd, die COVID grendeltijd, was daar baie kunstenaars wat livestream vertoonings op Facebook en ander media gedoen het. Het jy al soeets gedoen of behoog jy om het te doen? Mm, ek het nogal, ek moet seks baie dankbaar, ek, ek het dit ding sien kom, um, en die die um, die tyd wat ons wat ons voor wat nou begin het, Ek het dan uh, opzoom dat ons vertonings moet baie kleiner wees. So hy het klaar restrictions gesit om voor dit ons die lockdown gehad het. En het in een dag het ek 42 vertonings verloop. En ehm um, ek moet besef dat hier kom ding. En ek het letterlik daai daag, daai like, volgende dag het so ek uh, toerusting op my hele recording studio van vooraf gesy en my um, productions die jou wat ek kan podcast en ek het al die volgende aand, ek my heel eerste live show gedoen, so gedoen met wat, het ek 76 levendig toonings gedoen, en uh, het, was, het was so suksesvol geweest dat um, CNN International het my gecontact, en ek het uh, onderuit gedoen, met uh, CNN International, oor my, uh, my levendig opvlees. Jo, Jo, Ja, dan het jy al, jy weet, soos ek ek wou nou net gevraag, sam met uh, wat een groot name, het jy al skouwers geskeer op jy verhoog, <laughs> maar as jy praat van sien en, dan was jy al by die bright <laughs> Ja, nou, sam met wie het jy al? hulle, hulle anders maar mense, soos die rest van ons, dis maar die manniekie, ek ek ken nie dat wat sy naam is, en die sien, die Britse man, wat die onderbaai kies, wat wat hom my ommereg gedoen het en hy hy het eintlik toe hy ommereg en hy moest getrouw het in al die tijd. was hy toegesleid alleen, hy moest letterlijk in een kander in Londen <laughs> om self-visuleer en hy mag nie sê, so, hy mag sê verloofte geseen nie, hy mag sê familie geseen het nie en um, dit was een moeilijke tijd geweest en hy het enkel like, gekleed spreeuwe in al die tijd. Ja. Um, die elke man sê al so, maar hy het niks om te doen nie, hy mag niemand sê nie. So. Hy <laughs> het iets om voor die klinkenis te vertel enig. Uh, ja, maar <laughs> ja. saam met wie het jy als kouwers geskeer? op die uh, self verhoog. Kijk, nee, ons uh, in Zuid-Afrikaanse context, uh, zou ik sê, was al met redelijk allemaal op die voel gewees, want um, ek, ek speel z'n damenbans al met Joe Black, en uh, ek stieel voor mij, en ek het alles thuis voor gedeel en al die mensen krukken daarin, maar uh, internationaal het ek al geopend voor Smokey, dit was, ek denk, sikkert my grootste vertoning, ek denk al was 65.000 mense, sure. en dit was, zou sê, die grootste vertoning wat ek gedoen heb. En ja, het is, um, het is een manier aan internationaal te gepaar interessante gedoen gedoen al. Ja, ek sien met uh, hierdie uh, Voice S.I. is uh, Rihanna Nelda so, en vir my is sy verskrikkelijk talentvol, een van die meest talentvolle mense saam met haar sister in Zuid-Afrika op oomlik, en wat sy vir jou gesê het, uh, of van jou gesê het, uh, geloof ik is uh, verskrikkelijke compliment van komende van haar, was hy gesê het, uh, iets in die lijn van, ja, sy ken jou, en uh, jy een van die beste uh, liriek skrywers of slikie skrywers en sangers, en sy het vir jou soveel komplimente toegesnoudaas so, <laughs> op, uh, ek dink, dit is iets om vir jou, uh, vir jou CV. <laughs> <laughs> ek het nog iets al gedinkie, as jy al voorstaan met TV is, as jy brein so oorveldig, die kleef, en ek moet eindelijk wat op jou gaan terugkijk, ek kan nie so'n drouw wat sy gesê het nie, ek is nou, soos jy het vir my sê, onderhoud ook so maar ek is eindelijk nogal so'n en ek is so'n stong wees, jy, ek gaan nou na, gaan ek die brief gaan kijk, want dit is die ene van die grootse komplimente, wat ek in my lewe is ook gekryg, dit is dit wat sy vir my gesê het, en ik ek het al vergeel van hier. ja, van haar af, sy okay. mm, so, is definitief ja, van my ginsteling muzikant, al van klein af, yes, en uh, die ander een wat ek ook dink is verskrikkelijk talentvol, is uh, ach my toch, ek mis jou elke dag een bieke meer meer uh, en so, so, meer maar wie sa hoe ek voel nie, <in> sy sy sy sa met Patrice joh my ok, dit sal my net nou bijval, want sal ek oh, oh, sê nee Uh, my vers, ja, ons gaan hom vind, uh, krijg jy ooit staging anxiety voor optreders, uh, word het makkeliker oor die jare, of het het nog nooit eindelijk recht te nie? Ek denk, omdat ek al van kleins af betrokken was met die muziek, is, ek, is, is die stage fright, soos dit ons noem, alheerlik vroeg uit my benenheid, um, maar ek moet weeg, uh, dat as ek somtijds die um, my bekendis ontmoet, dan raak ek een bietje angstig. So ek het, so ek sê, ek het al nie groot mannen gekuig, maar as, uh, ek is bijvoorbeeld een baar groot fan van Hunter Kennedy. Ja. En hy is een liekies kruiver so achter van die grootste liekies in ons bedrijf. En, uh, en ek het hom ooit ontmoet nie, en ek wil ook ooit nie, want ek denk as ek om ooit gaan ek, ek hom al sluwe vol. Weet maar, so ek sê, dit was hom so en ek het hom al gesing gekuig, maar, maar men het nie op die stais iets so. Ja, jy ja, hom op opneker, opmoes. <laughs> ja, nou, uh, ja, baie mense sê dat hy anxiety of stage, uh, wat noem hulle dit, adrenaline, of wat ook al, is nodig om een beter performance te lever aan die einde van die dag. Oef, ek, ek, sal, ek sal nie sal om saamst. Nee. ek dink ja. dat, dat was definitief enke wat well, well, ja. hel. Het is, tjie, of nie, nie, die, die muzieking is amper in die oud, as we sê. Ja. Nah. Dan, oh, maar ja, zei het die agneakiek, en as kyk na, na ad-professionele ouwe, en ek wanneer dat is, dan sê hy het wel Ja. Oké, okay, ons is gereed vir jou tweermusiek stik, lei ons in asblief. Ja, ek wil graag vir jou voorstel aan die beste deel, en dit is my diets enkel snit, hy het so, uh, drie weke terug, geland in die land, <lacht> en uh, hy, goed gang, jy weet uh, die andere halft, De andere helft als je in de ochtend wakker kom en je beseft maar hier is ie miss iets. Ik kom hier achter maar mis mijn andere helft. De andere helft is geweest die van mijn. Die beste deel van mijn dag en dus voor een eetje gaan. Weet je, we luisteren naar je andere helft. <laughs> En ek dink aan jou Met jou parfum wat my nog hier vast hou Maar die koffie proef een pikkie vlauw Vlauw sonder jou Talie je brief in jou aanschrift by die dier Jy wil my bou maar die tyd het jou gekeer Jy sê vir my, jy kom gauw weer terug Terug hier na my Oh, oh jy blyf vir my die een ding wat alles reg maak, en wat my dag perfect maak, die beste deel van my, oh oh, jy bly vir my die somskein, jy bly my hartse roofrein sal waarvoor ek waag. die beste deel van my dag, die beste deel van my dag die beste deel van my dag die beste deel laat weet, jy wacht om op te stuig, geëerde wat, en jy weer by die huis, jy klink vir om terug te keer, terug hier na my. Jou vlug kom in, net na 7 uur, ek skink die wijn, en stok ons kachel vir die honde blaf, en ek weet terug terug hier by my. Oh, jy blyf my die eending, eending wat alles reg maakt, Wat my dag perfect maak, die beste deel van my oog oh, oh, Jy bly vir my die sonskijn, jy bly my dagse refrein Sal waarvoor ek wacht, die beste deel van my dag Elke dag, elke oomlik, elke manier, elke uur, elke lieve seconde Want jy, jy is my levense hoogtepunt Is raag maak, een wat my dag perfect maak. Oh, oh, jy bly vir my die een ding, die een ding wat alles raag maak, die een Toch hier in Kiemel weer vandag Die uh, beste deel van my is Een prachtige compliment Voor enige mens Om vertel te word, jy is die beste deel van iemand Iemandse dag, minste En uh, ek het intussen Hy vrouwse naam moet wat ek meen Samen met uh, Rihanna Nel En Nia Nel van S.A. Se talentstofvolste Vrouwe op die oomlik is En dit is Corlia Bota Baie talentvolle vrouwe Jy enige permanente venues waar jy gereeld by optree? Ons, uh, in Victoria is daar maar soms so baie van die restaurante wat mense nou en daar by gaan keien, um, maar ek moet sê, ek, ek, dit gaan baie meer privaat vertonings op die wonlik, mense um, moet maar, as mense graag my wil sien, by, by event met my, my, um, my dagboek opbouw, op Facebook, ehm, um, maar ek sing my meestal die feest en so, die die winefest, die, wine die fijnbein en die ding, en dis my waar die meeste uh, repetitie zet. En uh, het jou uh, uh, aan, aan, aan enige uitgebreide plaatselijke toere deel geneem? Ja, kijk, aan, aan de oude, ek denk hier eerst na my jaren, jy 17, ja. in die muziek bedrijf. Ja. So, ja. so, okay, so jy het al, al, al heel wat van dit gehad. Jy het al gesond, waar waar my mense getuur in die land, ja. en um, ja, maar ek denk, ek denk die lekkerste tye was maar eindelijk so met Seekruis, 13 vloer, toen so die land die hy het, en die hoerskole, en kerke, en ding, en het, as een ek denk, ek dit is my lekkerste tye. Ja, en uh, uh, buitenland, het jy ooit buiten SA grense uh, opgetreef? Ek het weer al, het is nie so, so, um, so spartak jylle soos het verklink nie, <laughs> ek, ek is baie lief in Nashville, Nashville Tennessee, Hoi, ja, ja, so ek gaan baie, ek gaan tenminste een keer jou, die, die eerste keer was nie kom gaan, as gevolg van COVID, ja. maar um, ek, ek gaan Nashville toe, en dan is daar altyd um, geleend uit daai kant, vir my om op te treed, so ek het al opgetreed in al die, bekende plekjies daar in Nashville, ja. en uh, ek het al in, in New York, opgetred, op Broadway, ook maar net as a invite by een van die baars, toe hulle oor ek, al soos ek over wat kan sing, om hulle mee om daar te sing. En nou in India was ek al gewees, Vietnam was ek al gewees, en weils waar ek gaan, maar ek sê ek alsof ek hier waar ek kan gaan sing. So my, my behoefte is, om al die plek wat ek gaan visit, gaan ken, vir ken, wil ek graag, ter my so dat ek daar die ook kan, s'n kant oor kan, nie en weer Ja, so jy is wel traveled, sal hulle sê. Oké, weet nie of jy nog steeds weggedraai is, of weer weggedraai het nie, uh, maar jy breek alweer so'n bykie op, maar nie te ernstig, ons hoort daarom als wat jy sê. Nou, um, yeah, <hums> Ja, uh, nou no, die die die uh, of die audience eh uh, in in in ander lande hoe hoe vind jy hulle is hulle baie entoesiasties interaksie elke elke land het sy eie kultuur en in naam uh, interessant om elke land soort van te kan ervaar so Amerika was interessant geweest want hulle hulle het my 'n bietjie as 'n addie ervaar die suid-afrikaner wat dan sing want aan hulle kop hy ons nog rond op, op, op olifanten, weet, ons het lief in ons achterplaats. Ja, ja. So, selfs in 2018, is natuurlijk laatst was, het hulle, dat is 2019, het hulle op my gevraag, neem maar, het ek nou een lief? En, en soze zebra sal aan my achterjaard, dan sê ek zeg my vir, maar, ja, ja, ja, ja, ons <laughs> en jy, en jy het al met hulle. En die loop met en uh, uh, jy loop met die soet aan. Jo! <laughs> <laughs> But your English good, yeah. um, so this is so good, so. So, dit is altyd interessant, so, hulle is net, dit is niks verbaas, af, so, uh, Afrika man wat kan sing. Um, so, dit is natuurlijk een interessante fenomeen, en dan in Indie um, is die, die mysieke so anders, dat hulle is gefascineerd dier die speidel wat ons sing, want hulle het ons baie alternatieve ritmes, en hulle gebruik van die mixeliedie en scheidelregels, eerlijk, so, dit is baie Um, uh, uh, uh, andere uh, daarom nie wat die deeltijd gebruik en ons oor voel het amper seer. Ja, ja die verstaan wat nie meer. So ons, ja, ons muziek is wel baie interessant, so hulle droom om my as het daar is, um, so dit is, dit is, dit is a, elke land het sy eie um, ervaring, het ek my erv ander ervaring gehad en hoe hulle het ervaar. En natuurlijk, Nashville is die setel van country Uh, is een groot voorrecht om net daar op te kreeg. Ja. Mm, mm, mm. Ek het al die geleerdheid by die Bluebird cafe te gaan sing op mm. twee keer. En, uh, dit is nou ons ervaring. Dit is waar Tyler Swift ontdek was. Ja. En ek het ook by die Alta Ketam uh, die Oodschelavend Ketam het ek ook gesing. Dis wo, dit is waar Kies jy sien, dit klink als typies, uh, Nashville. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm <laughs> mm. Hulle het so gestrekte, only in Nashville, want jy sal letterlijk sit en keir, maar die volgende oormak en keir, jy sal met een uh, vreesbegroot country muziek stel, en, um, en jy, jy kom het eerst achter nie, want hy sit langs met de buur en de, de hoed, maar hy keir met jou, als jy het genormaal, of was al jy normaal, so, um, het is absoluut so een lekker plek om te kan keir en kan wees in Nashville. Wel, jy het net ook gepraat van New York ook, en daar, so hulle sê, if you can make it there, Jy kan maak dit enigiets. Dit is 'n interessante ervaring daai want in in my perspektief is New Yorkers ons baie um ongeskik. We ja ja. Want jy jy jy kry die TV-sontonings die die is en die goeie is ons die, ja, die die New Yorkers is, is verskrik ongeskop, geskik en beskof. En ek dink toe jy, van, gaan ek gaan nou seker na dieselfde kultuurskok hê. Te glad nie. Hulle was so nice geweest. Hulle is is is en hulle Hulle het die hele tijd vir jou vraag of jou kei is, en jy het sê achterkom iets van Zuid-Afrika, en sê, so, oh, are you okay? Do you know who you are? Can we help you? So ek sê, so, ja, ek is, oké, okay, baie dankie, jy het die vraag. <laughs> so, het was een vreselik interessante ervaring geweest om in die jok te gaan kai. Nou, het jy al by die bekende jaarlikse kunstefeeste en nationale feeste opgetreed, vertel ons meer van en van wat het jy die meeste gehou? Mm ja, kyk oor die jare hierdie kunste feeste maar bietjie verander. So ek sê altyd daar's ons die die vroeë 2000s en die laaste 2000s. So ek het al by K&K, maar ek begin in 2002 het ek my eerste vertoning gedoen by K&K. En, en um, dit was as 'n kind was dit 'n so groot ervaring geweest om om in hierdie hier massiewe musiek en kunstplek te kan wees. Ek dink dit ek later Nou um, in my latere jare het ek self gegaan as 'n as 'n solokunstenaar. was my eerste um KOKK, of Kikk, Kok and Co as 'n solokunstenaar en uh tussen ag het ek ek kan praat en my niks gemoed ding. Ek het 240 gedruks gedoen in sewe Want ek kan onthou um uh, uh die Kapi destijds, het die record gehad 43, en ek gesê, ek rekord breek. En toe jy die laaste dag, doe goed met stent, dus het jy So kles. Jy blei nie eester. Die aardloop is natuurlijk, een, een van my gijnste en keiers, dit is, ek denk, het breng my baie van die goed studentenjaar, rijn terug, al was ek nou nie zelf daar op universiteit geweest, en is het nog altijd vir my baie lekke, een plek om te keier en te wees. En uh, um, in die bos, is vir een van die beste, georganiseerdste uh, events al in Pretoria. Die, die, um, die mens wat het, het, uh, het reëel is, is so professioneel. En uh, is altyd so lekker, Ontario is so mooi, en voels als een superstarsraal optreden. Okay. So ach, ja, die, die feest is maar het groot deel van wie ons is, als kunstenaars. Ja. En ek um, denk, as, as, as jy wil, In die, in die land ehm um, op mak enige bedryf wat moet jy by die feeste draai maak gemis net of twee keer per jaar. Ja, en die wat jy genoem het ah, is die belangrijkste, Uh nou op die koppie sal seker nie in jou genre pas nie. Was vandag geweest ehm um, opgetree. Dit my, my hartseer ja, toegemaak het. Ehm um, is maar maar dit was ook 'n heel ander kultuur. Uh, stuk geweest. Ja, ja, ja is wat ek sê. Niet altijd amsig gaan zin, maar um, definitieve ervaring, um, die stof, het nee, is, is, is amper soos een burning man, kerk, ek ek ja, soos um, ek uh, het sê. Hoedstok van 1969 <laughs> ja, ja, die mannen dansen hierheen. Ja. Je weet niet altijd of hulle alcohol of iets anders gevat het hier. Het is heet. recht. Maar het was altijd altyd een interessante ervaring. Yes. Um, en ek denk, ek is nu genooi om uh, by die, die pak akoestiks, begin in november te sing, so dit is nog ons my groot eer. Yes. Want en, ja. Want akoestiks is gewoon gesien as een um, alternatieve muziek uh, platform. Yes. En ek wat eigenlijk maas heel is, wat uitgenooi word om haar te sing, is, um, is vir my nog ons een baie groot eer. Um, soos aan Spoegolf gaan ek, gan ek so daai, dink ek, is ek sien uit, daai sien toe. En, werelde verskuld is in dit, ja. En hmm. de, van wat er soort optrede hou hier die meeste? Ek meen, private funksies, skouwe, verhoog optredes, nationale feeste, wat er soort? Enig funksie waar ek sam so met my medingskante opvoelig kan wees, so my kitaarspeler, ek het een fenomenale kitaarspeler, wat sam so met my speel, Janny Laartegang, hy is best ons die doktersgraad in jazz, en hy is net vir my een feest om dit te speel, maar ek kan nie al dit nie, en as ons 2 of 3 einds op die voel is, en het maak muziek oog, dan, dan voel ek asof ek nie in hoog is, en ek kan maar nou, ek beheer, ek kan maar kom, ek het een goeie lewe gehad. <laughs> en ek meen, die interactie met die mense maak ook seker een groot verskil. Ja, ja, die veelheid, die veelheid, um, veelheid mense wat, uh, wat natuurlijk voor jou staan, is eh, um, is in die, die manier waar jy opzoe, is een raar gebaar waar ek ervaring. Uh, en doen jy ooit coverlikies, of is het meestal jou eie goed wat jy op uh, funkties gebruik? Ek doe beheersing, jy vind het moeilijk van my eie mensek um, te doen. Um, ek moet dan met mense coverlikies wat doen. Daar is altijd verantwoordelikheid wat jy te doen dat jy klieent van my kooperatieve om my sekere atmosfeer te scheepen en omgelukkig um, in kooperatief Zuid-Afrika, is een kultuur, daar word meegde kultuur verteenwoordig by soe funksie. Dis moet mens jyself um, toe-eien, om soeveel as met die te kan akomiteer. Soas ek by Afrikaans muziek feest dan looie my oorsponnelige muziek. Maar as ek by, ek het nou laatst, uh, transnet kooperatieve funksie gedoen, dan moet ek redelijk by elkaar ons sit, so dat ek meest mees kan akomiteer met muziek. Ja, soe mens moet flexibel wees. Ja, ja, definitief. Uh, nou, uh, as jy specifiek een van julle kies moet kies, wat jy die meeste geniet om aan te bied tydens optredes, wat sal het wees? Die, die, stena, um, die beste deel van my is die liedje wat absoluut vir my uitstaan, want het maak my gelukkig, het maak my lekker om, om te sien hoe die nieuwe muziek vir my in die wees het absorbeer, so dat is vir my absoluut uh, gefeest om dit te kan singen. Uh, nou, wat sê jy beskouw is jy grootste prestatie ooit en jy, jy mag maar spoor? <laughs> um, jo, ek sal sê die CNN international onderhoud was vir my die lekkerste gewees. Um, Sof uh, net, net oor die feit dat um, die, die, die, die vervaardiger ons om gespot en hy sê vir my... Spot, Uh, 9,680, ek sê vir meneer, jy het die CNN's ons groot ding, ek sê, don't worry, it's not CNN in America, it's international. En ek sê vir meneer, oh, what's the difference? Ek sê, 615 miljoen viewers. Ek sê, oh, <laughs> more. Yeah. So, so die, die, die, die, die, die, die was, het was oor die 600 meer kijkers, in international. So, en een, om, en het was spits so in een aand, het heeft mij gesê, guaranteed, father, and people just saw you, en yeah. sê, what, dit was voor mij, zeker die grootste, afvaring, of prestatie van mij, persoonlijk, in in in my lewe, asofa. Nee, ek sal van vrouw, om liever stil te blij, moet my nie sê nie, ek gaan vloe val. <laughs> <laughs> uh, stel ons bekend in jou volgende liekie, op die speelhuis. Ja, ek het, ek het een lekkie uitgebreng in 2007, en ek kom weer een herk opgenoot, my sondag, lockdown, of met voor lockdown, my naam van alles werk uit, en dit gang door die feit dat my net moet vastbuit, want alles sal uitwerk. Ach, sluister hoe alles uitwerk, die gaan uit. Weet, niks wat jy gaan doen, kan iets bepaal nie. Dis een holderste bolderste die mekaar spoor, hierdie wereld en liewe, hoe net vir jou kou, toch sal alles uit. Alles wat jou zeer maak en alles wat so bla, Alles wat jou in die naag laat verdwaan, Alles sal toch weg gaan op die oude in. Alles wat jou moog maak en allemaal wat so kla, Die dinge so krap met jou hart, Zal alles raag kom die ouwe Alles werk uit op die ou eend, jy weet, selfs die donkerste waters kan vreedzaam kwees. Al sink jy door die boeren, sal jy weer opkomt die zon te sterk skyn en jou oogies net kwyn gaan een gouw klein rankie een donker wolk kry, die leen sal alles wegspul op die ouwe alles wat jou seer maak in alles wat so plaal. alles wat jou in die nacht laat verdwaal haal ah, alles sal toch weghang op die ou eend alles wat jou moog maak en al wat so klaar die dinge wat so krap wat jou hart moet verdra toch sal alles raag op die ou eend alles werk uit op die ouwe Jy weet, dis is strijd vir survival, a strijd om te weet, niks wat jy gaan doen, kan iets bepaal nie. Dis in holders te bolders te die mekaar spool, hier die wereld in lewe, vol net vir Tempo daar so, alles sal uitwerk, hou moed, alles sal recht op jou en baie bemoedigend vir allemaal wat die krisistijd beleef, wees net positief. Dakar, ik er ik er is inderdaad niks enkel wat dan muziek is wat je zou zeggen the users and genius lovers. Zo die dan wie zou komen met een vegetariër en mijn tijdlijn hè ik dus die naweek ik begin met vijf vertoningen in 3 dagen. Zo ehm ik weet ik die goals is niet bang en liever idee dat ik niet het gaan op nawek is om te gaan die ouders nie, so, gewoon, like, Luis, <laughs> and, um, ja, ek die vrouwings nie lang nie, en ja, en ek is, ek is belief, for, for, for, bleib bleib my spaai lief vir waar ek blij, blij letterlijk achter my beste vriendinse huis, dit is my flatgebouw, ek het oplang en toe jy, en ek het kat, luiden, wat is al my deel, en, en, het is vir my net absoluut nie van die lekker stukgoeders is om net in my studio te sitte en muziek te maak. Ja, nou, <ulu> <paralyzed> ek het op, uh, waar was het, Facebook, het ek gesien, foto's van die studio en uh, die plekke is geneig om een bykie bedraad te like uh, oor die algemeen, ek het al baie studio's om die lewe gesien en uh, ja, om kop of ster uit te maak wat haar aangaan, sal net nie over het opgestel het weet Ja, hey, dit is maar soos liga blokkies, ons allemaal weet, ons weet waar het met inkom maar, so, het is hier, het is hier, het zij enig je kinderen aan eh uh, aanreiken om een beroep in de muziekwereld na te streven. Hoe kom of hoe kom niet? Ik zou definitief ehm um, zo willen reelen met eh uh, een baie baie veld van kennis ja. hè. Dus muziek is als je muziek wil doen is er meer is welkom, maar ik ga ze eerst leren hoe om met geld te werken. Ik zou ze eerst weer werken aan de leermark en werk een bilme. Hoe maak je geld in in andere omstandigheden, want muziek is net een to Dit is net is net iets wat jy gebruik om geld te maak. So jy kan jy kan musiek so om geld te maak uit musiek hê. Ehm um, maar vir so my gaan baie meer oor die die basiese van die lewe. Um, kan ek vir hulle die geleierskap gee om te kan oorleef uh, in enige omstandighede. En as hulle dit reg dan kan hulle doen wat hulle wil. Hulle kan tot Swing wat maak, ja geen homie, want ek weet hulle van sukses maak al van. Ja, ek uh, I meen so, dit up to them, en jy uh, weet as hulle, uh, hulle moet van vooraf weet, dat die competitie baie fel is, en dat hulle nie noodwendig, een ster gaan wees nie, jy weet. Mm, ja. ja, maar ek van die beste muzikante in die land is die sterren nie, die vriend van my wat die dokters het, um, of Peter Pessels die dokters geraad, uh, Jan die later gang, um, hy is een van die succesvolste muzikanten in die land, en 99.9% van, van Zuid-Afrika weet nie wie hy is nie. <laughs> so, uh, om succes te wees as een muzikant is niemand, ben aan aan bekendheid nie. Ja, wie dit is uh, baie waar wat jy daar sê, want met die, die mense wat ek uh, onderhoud hiermee voer, elke week, weet, dat van die naam wat ek nog nooit gehoor het nie, maar as ek hulle oor sing, kan ek nie geloof dat hulle, jy weet, nog nie a household name is, en so voort. Ja, dit is baie waar. Ja, mens, dit is die hartstikke ding van die muziekbedrijf, ehm, um, soms ons is nie noodwendig gebonde aan ehm um, aan, aan, aan het sukses is nie gebonde aan talent nie. Ja. En van die mees suksesvolste mense in ons land het eet nie baie talent nie. <laughs> ons um, en, uh, en dit is dis maar net baie nie te doen met hulle uh, vermaaks vernuf en, um, en, en die besigheids vernuf as die musiek vernuf. Een mens moet um, redelijk well versed wees en alle factoren as jy wil succes behaal commercieel in jy bedrijf. En ek denk, as jy kyk na van jy bestemzikant en jy verhaal uh, met Lucas Maria, mm. um, wat met, ek het dit met my vlucht, my droomvrouw en ek sê so kan dit met die miljoen. Het is ons Lucas gewees, Ja, dit is er. Hy, hy het met nie het raarig vir sy sukses bereik maar as jy gaan luister na sy muziek, dit is, dit is fenomenal, ja. fenomenal, um, en, en, en dit is vir my nog ons, voor, vooral vind jy, voor hoe meet jy sukses, want uh, ek, as jy gaan dan los jy al jy verheers op, uh, so, uh, uh, wat het jy gedoe, diep het jy geraak? Ja, een ander voorbeeld is natuurlijk Koos Doep, hy kon nie in twee note achter mekaar sing nie, maar sy skrywerk is, joh, fenomenaal. Hmm. Absoluut, ja. absoluut. Nou, waarmee blijf bedrijwig als jy nie optred of gereedmaak voor optreders nie? Soos ek sê, ek het al opnemen al al wat ek, ek bestuur so, dit is eindelijk nog my en my vrienden, maar ons um, het ook die laaste rekketek, paar van my vrienden het geld om in die eier producties hier te kom doen. Eh, uh, um, in in ons het eh uh, ons het dat natuurlijke album voor ogen of alzo gedaan. Zo die die Dannyje kies schrijfsels zelf, zelf. Ik schrijf wat op eh internationale vlakjeetjes voor voor mensen of over de hele wereld. En eh uh, dan is ik natuurlijk baie van mijn boord skiet. En eh uh, mijn vrienden, jullie zijn niet groen, maar ik doe redelijke board games. Board games, hierdie tabletop board games. Ja. Speel ek besonne graag. So ek is baie lief daarvoor. So as ons kans kry en ons eenkeer 'n week bymekaar, ons speel 'n bietjie board as ons as ons geleentheid uh, Van skak tot dambord. Ja. Dit nou nie versing was nie. Wat se beroep sou jy graag wou doen? Ek is op die beek op die bezig om 'n um, eh uh, berading te te swat, te bestudeer. So ek is besonder liefde seelkunde, maar ongelukkige seelkunde nou, uh, bieke moeiliker om te swaak. So, um, so ek, ek, ek is besonder berading met spesifiek narrative therapy. Dit is besonderse groot liefde vir my, om mense te help, om dierse josh te kan kom, en dier trauma te kan kom. Jy was vroeger bezig met fotografie, of uh, met een fotosessie. Was het jy wat geneem het, of was, word jy geneem? Ek ek het, het eintlik geweet myself. Ek is, ek is nie ek sou myself nie as 'n fotograaf uh, uitleen ja. Maar um, maar ons ag in die musiekbedryf moet ons allemaal maar 'n mekaar help want die begrotings is nooit so groot dat dat mense kan bekostig om om professionele groot in te kry nie. So ek het um, ek help gewoonlik my vrienden somtijds uit ons help mekaar uit. So ons skiet vir mekaar video's en ons skiet mekaar um, fotos en so om te gebruik in in ons uh, media-vrijstellings en en al die dinge wat nodig is. Ja. Sodat ons nie nie honderdduisende rand hoef te spandeer professionele mense nie. Ja, alles wat uh wat wat noem jy dit uh, is uh doen jy vir mekaar. Mm, ja, ja. Ag, ja. want die met die, met die van of die, die die die opstand van van digitale stroomplatforms ja. het ons inkomste heeltemal verdwyn met um, muziekserie verkoper, en die verschillelijke geld ons gebruik het, om foto's te neem, om die muzieklist te maak, en die persop te, te neem, en die naast gevolg van die feit dat het moet ons op een manier dit kan self doen, en dit is wat ons nou nie bezig is, is om, ja. om elkaar te help, om self die, die producte self te kan, um, te kan vervaardig. En jy sê nou die geld is wat julle gebruik het, om die video's en so voort, en om op die strand te gaan sit. <laughs> ja, Ach, kijk, ek het nou, um, ongelukkig nooit die geleendheid gehad om 3000 30 siedies te verkoop, my nie. Um, maar ek weet, die manne, die manne wat goeie geld vermaak het, die so in die vloog 2000, het goed geld gemaakt met hulle, met hulle serie verkoop te oor. Doet u nie enig iets specifieks om fix te blij, draf of gym? Hm, ek moet op die oomlikke, die <laughs> lockdown <laughs> het my heel helemaal verbiedig. <laughs> My fiksheid is absoluut flintus, maar uh, gewoonlik is ek betrokken met nie, crossfit nie, um, a, a, a, a hierdie oefenspanne wat ons over mekaar kom, uh, so twee of drie keer een week, dan kom ons so as een groepie samen, ons gaan oefen in een tuin, of een parkje of so, een bootcamp, hulle nie met bootcamp. Ja. So ek was reelik betrokken met die bootcamps gewees, voor Latkan, maar ek moet sê, Latkan het my, maar lelik sere gemaakt en ja, wie wat ek het, ek was fiks voor ek army to is, toe ek my baas in army's klaar het, toe is ek totaal useless, uh, jy weet, ek was in die medics, en ek het in die medics uh, band gespeel, so, ons is nie so rondgejaag so die anaerogies, en daar het ek onfiks geword. <laughs> uh, nou, jy sê, jou stokperkies is dan die kamerawerk, uh, en al die type goed is, of het jy ander stokperkies? My ag die besig hou ons my ossaglik besig. Ehm ja. um, die die die, die, die, die is maar my, my grootste ehm um, stokperdjie. Uh, dat net ons al die ander goeie se kom maar by die kreatiewe proses by. So ek doen 'n video se verfaring byvoorbeeld. Ehm um, uh, maar is dit redelike wat hulle noem amateur maar maar die die die vervaardigings word gebruik jy weet op TV en so maar het, het so met die coloring en so goeders so so van die mense want so mense het nie meer geld vir die professionele meer maar so, so ons kom op 'n punt waar waar ons minder professionele ouens so so so goeders so so word verbruik. Um, so ja, die die die die, die uh, vervaardiging, ek sien mastering video fotografie, effe net Um, dit is maar alles goeders wat, wat ons so een bykie doen om, om de saak, te, maar dit alles voel terug in die muziek. Ja, um, net hier kijk. Nou, uh, ons is gereed, kom ons luister na die volgende ene. Ja, ek wil graag vir julle die kinderlukie uh, bykie wees. Ek en een vriend van my jong groep het so drie jaar terug een kinder album uh, jongman en baardman sing lekker lawe kinderlukies okay. en hy het een goema gewee. Die, die kinder album, ja, ja. en so het ek natuurlijk baie lief geraak vir die kinders en want ek het baie vriende met kinders in my leven, en, en al amal wil die altyd nog liekies het, het ek nou begin skryf in paar nieuwe liekies, en, en die liekie, volgende liekies namens Kant in die tuin, okay. en, en, en ek het een klein tv-programm geskiet met Bartman in die bosveld, waar ek die kinders vat om koogastig in jag en wegkrikker te speel en dan gaan kamp ons in die tuin bijvoorbeeld. En die keer die, die, die ek geskryf het, is so saam die tv programmekie wat ons uitbring. En, um, en ek denk die vorige avond was ons ons baie goed ontvangd door die mamas. En ek hoop om nou binnenkort weer kinder om uit te bring, so teen die einde van volgende jaar, wat ons ook op die, vir die kinders nieuwe muziek kan uitzet. Oké, okay, kom ons gaan kamp in die tuin. Kling vir my baie exciting. Kom. Mm -hmm. Kamp in die tuin Ek en papa compraa Kamp in die tuin Komp in die tuin Kamp in die tuin Ons gang ρε term Kamp in die tuin Kamp die tuin Ek en papa gram compraa 恐 innovations Kamp in die tuin lit Tenemos La plak Kamp die tuin Papa Tu créer Die kampstoela Da Mama Maak Van ons Toe brooikies Wat in my Koosplik pas Die tent Is nog Vol Big king, papa pap sal daal vies om my altyd te beskerm as ek die donker vrees. Nu sig brand Sit marshmallows op stokkies en braai Dit oor die vierse rand Papa het die vlijsie Wat hy vir ons gaan braai En nou nou gaan ek smul Am mama se artappels Slaai Kamp in die tuin, kamp in tuin. Ek en papa gaan kamp in die tuin, in die tuin, in die tuin. Ons gaan kamp Dit donker in dit raak een koud Ek trek my warm kleren aan en gee die veer nog hout Papa lees een story oor varkies en een wolf Ek is so blijven naad, kyk hy nie vervelige kof Ek is so lieve papa en al sy lekke grappe En dat hy vanaan saam met my en kan sommer saam gesing word dier die pa en sy spreite, wat uh, so terweil hulle kamp in die tuin. En uh, dit is nou een lekker uitdaging, ne. kom nou papas, nooi hulle kleters en uh, gaan doen het sommer vanavond. Lekker bonding, lekker pret, en ek geloof, amal sal ek geniet. Wat leed wat voor in die onmiddelike toekomst vir Christie en is het z'n uh, enige optredens, besprekings, toeren, albums, Oh, ons moet een kooperatieve seison te soen. So vir die volgende so, twee maanden gaan we, om ons hele tijd slump. En baie dank waar al vir <ups> ons moet een beetje opmak vir COVID. En dan is ook bezig om my volgende album op te neem. Um, so dit is my lang proces, also, ek hoop om om het in einde januari klaar te hee. So tysendier die optreders. Uh, my ouders kon keir vir my intertoria juist so dat ek kan um, focus op, op die album klaar maak, so dat hulle ons in, in, in die aandrie kan keir en ek die, die dag kan werk, so ek hoop om die einde januari in die bal om my te heen. Nou, uh, uh, net om terug te kom weer bereik, hoe maar wat julle verween het, uh, sê my, so iets maak die dere vir jou oop of En, uh, um, ek denk het was bykie meer van een klein beetje in my kips, um, as enig iets anders. Ek zou nie sê, daar was soos een, daar baie groot geleentede wat, wat gebeur het vir my nie. Um, ons, ons spot altyd in die bedrijf, ons sê, die album het so goed gedoen uit hout verkoop, so het 500 <laughs> of meer <neerde> inheden verkoop. <laughs> so, um, die, die, die album self is fenomenal, ek is, so, ek is so, so trots op die kinderalbum, want het is organische muziek, het is mooie muziek, het is een dit is nie goed is wat kinders, mama's en papa's gaan editeer, maar komersie ja. het het nie so goed gedoen, nie. ons het nie 1000 albums gekoop nie, um, maar het het, het bereerlijke, um, soos on die benen, want dit is nou al drie jaar later, en die mense luisteren nog steeds, en die nieuwe mense ontdekken dagelijks, en die vraag van my deeltijd van die muziek, so dit is nie, da is nie a kwestie, dit nie baie, dit is mense wat luister nie, maar die mense wat luister is, is gaande later, en ek dink dit is my weer eens, dit is a mate van sukses vir my, is wanneer die goeders wat ek doen, um, longevity het, as dit impact maak. Ja, so, so baie van dit uh, gaan as gevolg van bemarking, uh, zekerlik. Hmm, ja, ja, kijk en mens uh, moet maar ongelukkig paar <laughs> TV advertenties koop en die, en die radio advertenties en so om, om reddig commercieel groot te gaan. Ja, nou is uh, Starburst Promotions as hulle jou enigste agent. Ja, ja, ja. So Starbust is uh, ons PR, Public Rel Relations Company, so die help my om, om my muziek op die radio's te kry, en, en in die TV-staties en so, en uh, ons het ons, as nou nie vervouding, ons werk nou eers um, sê dit april som, so dat, nou, dit is absoluut, dit bid in my leven verander, ek heb, kan nie dink wat ek gedoen het, sonder hulle nie, want ja, yeah. um, daar is soveel, daar soveel wat mense moet van dink, en soveel resultaties wat mys moet kontak, en goeders wat mys moet myse oog opbou, wat ek nie kan doen nie, ek is, ek is dat is al soveel ander ding wat ek moet doen, so ek het nou eindelijk, um, gister het ek vir myself, a, a, a booking agent aangestel, vir die eerste keer in jare, want ek kom net achter, ek het nie tyd, om my, my eie boekings te doen nie, um, en dat sikke goeders wat mys moet in plek sit, as mys wil meer rechter en meer wil doen, mense wat jou kan help groenie, Ehm um, so ag ja, dit is uh, dit is natuurlik uh, 'n bedrijf op sy eie, maar ek het dit verlees baie. Ja, ek gedagter kom ek jy weet Starburst se uh, groep uh, kliënte is is regtig baie baie talentvollike het uh, wel baie van hulle wat ek krijg vir onderhoude uh, kom deur is deur hulle gereel uh, hier op my program en ek waardeer dit geweldig. Ja, hmm. Ek denk die mannen, die mense die al so bestaal is, Alicia en, en Gisela en Steve en die ouwens is kwaliteit mense, en Steve self is ook betrokken in die opera bedrijf in sy vroer jare, en dit kom definitief uit in die kliniente wat hulle het, um, want daar is so so baie talentvolle mense, na die, die groepie, na die kral, um, dat, ek, uh, dat ek trots voel om te kan sê, ek is deel van hulle. Uh, een ding wat ek van hulle kan sê is, dat jy wacht nooit nie. Die oomblik wat ek vir hulle skryf, eh, uh, die sel, binnen die volgende half uur, krijg ek een antwoord, jy weet, so ja, maar <laughs> nou vir wat blaas ons hulle beel nou so, kom ons gaan aan by die program. <laughs> nou, uh, om een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk, en dien jy enige voornomers of e-post noem, herhaal hulle asblief en lees het starig. Die beste manier om hy te kontak sal wees over Facebook. Facebook is maar die Die, die platform wat ek die meeste betrokke is, meeste actief is, um, die mense kan ook e-post stieke, dus maak ck, ck at wedu dot co dot zee dit is whisky echo delta asker dot co en uh, dit kom direct na my toe en ek stier het hier na my agent toe uh, om te help met vertoorings en uh, ja, dit is, is altyd lekker om met mense contact te maak, so wees ons lief vrijwillig om my te contact op Facebook, Um, ek probeer my ees om by online te kom. En ek sien op jou Facebook is daar een telefoonnummer. Uh, kan jou homs daar gegaal? Ja, sêkerlik. Jullie kan my contact by 0833 915 330. Dis 0833 915 330. En daar uh, net weer hy. Uh, E-post adres? CK at wedu.ca.za dis chalikilu at whisky ek hou deltaosker.ca.za en dis als kleinletters en aan mekaar ja, maar dan maak je selfie, Google vat jou of nou je nou grootletters op trenders maak ja, nee, die vat jou die nee, reeks in toe heewel, oké okay. uh, nou is daar van jou albums beskikbaar in die bekende muziekwinkels en hoe maak je luisteraars om van het in die handen te krijg Ongelukkig is my meeste van my albums klaar uitverkoop uh, die nieuwe jyne boord, 7 maart april weer die winkels te wees maar um, die ou as al enig van die behoefte van my ouwe muziek, dan kan my direct contact op Facebook ek is ook natuurlijk beskikbaar op alle streaming platforms so enige plek waar mys digitaal kan muziek luister, behalve jukes Vier, want die ouwe jukes nie van my nie um, ja. <laughs> kan, uh, kan mys my muziek te oorre kry ja, en hulle kan dit uh, bestel op uh, online evers? Nie net direct by my, so hulle kan direct vir my contact en op Facebook en dan sal ons van daar af um, real televisie by hulle uitkom. En iets wat my bieke, wat uh, ek oorwoner is die uh, baardman, is dit jou rechte van? <laughs> nee, nee, dat nie. Er, As gevolg van die baard? Um, ja, ja, ach kijk, nes het gesikkel om my van te rondhoud. Ja, en toe kom ek op een punt waar ek, dan sing ek by groot feest, ek onthoud ek in 2012, to sing ek by KKK, hmm. en ek sing toe een lekkie van my Hüppel in my Stap, wat een reelik bekende lied is, en daar kom toe die man om uit, en sê sê vir my, ooo, dit is die mooiste cover van die lekkie, wat sy al weet gehoor het. Ek sê vir my, dit is nie een cover nie, dit is my lekkie, ek sê sê nie, dit is nie, dit is die ja, akkie ek sê van nie, dit is myne, dit sê vir my nie geloof nie. Toe besef ek net, die kritzinger is een bykie moeilik om die tong, oh ja. en dus doe ek na my van, ander het na baard, want ek my hele leven nog gebaard gehad, van, van dat ek geboore was. <laughs> so, voor my is dit, voor my is dit een groot deel hoe gek is, en natuurlijk my pa is ook een sendeling, en die, in die kledinggemeenskap sy hele leven lang kan, dus amper bieke van een homage, tegen my pa, en wat ek gedoen het, baard met my thee. Ja. Um, ek is ook baie liefde vir die kledinggemeenskap, en ons diepstap, diep sporen diep met hulle, Um, so dit is vir my ook een bykie van een terugvoer van waarvan ek vandag kom. Ja. Oké, okay. nou jou voorlaaste aanbieding, voor ek gaan uitspeel met uh, uh, jou levenige optrede van die Voice South Africa, die Tennessee Whiskey ene, uh, wat gaan jy as die laaste ene aanbied? Nou, well, um, die laaste eneke is Awesome. En Aasem awesome is ook een van my van my vorige album se so se liedjies wat ek oor opgeneem het. En dit is maar net so mooi gewees. En ehm uh, dit gaan oor die liefde tussen 'n man vrou. Want uh, dit gaan so baie oor ek ek sprouties. Is dit die double act for dranger ek kry dit my mooi geduis dat hy's ehm um, of regtig gaan dit oor vir my gaan um, oor my siel, my gees. En die vergelyking wat ons tref met die gees is die Aasem. Afdat ek net die gees my Aasem. Afdat kan terugvra oor is jou af. Dit is ook organische professie, vir jylle, vir ons, um, want ek kan dit doen nie, ek kan dit sê nie, dus ons eet nie, ons eet nie, dit geef vrygelijk vir ons, dit is hoe ek ook moet wees. Oké, okay, ons luister na, awesome! Soek jou in die ek soek jou as gaan leeg, ek soek jou in die en stil om, My woorde niks kan sê Ek soek jou in die stila goorde Waar die uile vir my vluit Ek soek jou as my asem awesome en rak, Wanneer jy by my spook As soek jy my asem awesome? me yeah. asem, awesome. nadat jy reeds al jou besuttings gegeet, wat kan een mens nog meer gee, as jou asem? Awesome? In Engels sal hulle sê, the ultimate sacrifice. Ek gee jou my lewe awesome, asem gesing dier Christian Baartman. En nou, wanneer ek net nou afsluit met uh, die volgende en die, die Tennessee Whiskey, moet jylle net luister die uh, veelzijdigheid van Christian, want Al hierdie ander was rustig en uh, uh, in een mate verband aan mekaar. Maar uh, wanneer ons na die laatste ene gaan luister net nou, uh, dan moet julle oor die stijlverandering en uh, dis daar waar hulle praat van die man met die raspers stem. Onthou om op te le daarvoor. ons is gereed om af te sluit, vertel ons meer van Tennessee Whiskey, waarmee ek gaan uitspeel en uh, waar oor het gaan en uh, wat het het geïnspireer is dit door jou self geskryf en getoond het en vertel ook sommer van jou Voice SA ondervinding Ja, um, Tennessee Whiskey was geskryf dier een man in Nashville man van Chris Stapleton en uh, hy is een uh, man wat so 6 jaar terugbeging sê pa op dit in, in Amerikaan, specifiek Nashville, uh, sy so, ootrie stik van een man, het was eigentlik nog ons een beetje van een verrasing geweest dat ons in een moderne uh, society, die typische buscanti kon succesvol wees. Dit is natuurlijk een van mijn kunstnarslijks, die het eerst geluister het door het was een paar jaar, en het inspireer mij om die kool, wel als net, als een kunstnarslijks. En um, ja, dit, dit is natuurlijk van die eerste liekie wat ek doelig geset en die liekie kies, dink ek, flikant en tent die weeskie sê. En dit sê, ja, soblief, do, voordra. En, uh, ja, dit is, en nou know, ook my gekies het, en ach jong, The Voice is een interessante, dit maar soos enige realiteitsprogramm. Jy, um, jy sit maar in situatie waar, waar jy jyself moet probeer, een beetje bewijs, tussen ander mense, en, um, en mense, die screen ingereenheid, om jyself, te toon set, vir een minuut en half, om te sing, so, sinds ek self voel, ek kan soveel beter gedoen met in die tijdperk, maar jy is so gestres, en al soveel TV-kameras om jou, en op jou, dat jy bestaar jy maar net doen wat jy kan doen, en, um, en ek denk, baie kere denk mense, die TV-programme is, is een micro-bruik type van die ding, maar as jy kyk na al die groot manne, wat, mense wat gesing het, en succes behaal het, het al so'n min van die realiteitstel, wat nou nog radig, trokke is, en, en actief is in die bedrijf. Yeah. Want meest of nie, alles val weg na jaar, en ek noem dit die kfc kunstenaars yeah. want die kfz burgers want die KFZ-kinstenaars is baar populair, maar oomorre is daar oor dankweens, en dan kan niemand met die KFZ-kinstenaars en dan gaan niemand met die KFZ-kinstenaars en is gaan niemand met die KFZ-kinstenaars en dan gaan wat werkelijk een inpak gemaakt het, yeah. en uh, dit is waar wil wees, jy wil zeker maak, dat jy, Uh, die lang spel speel en nie die korte spel nie, dis wat somtijds met die goeders baie gevoorlik is, is um, dat jy somtijds maar die korte spel speel met die um, realiteitsbegrange. Ja, die mense maak staat op die roem wat hulle vry oomlik het, hulle houd het nie vol nie. Mm -hmm, net so. Ja. So mense moet seker maak dat jy die, die, die fight a good fight, fight Jeetje. a long fight. Baie dankie Christian Baartman vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed toe vir die toekomst. Ek geloof ons gaan nog baie meer van jou hoor en dat die besprekings gaan inrol. Dankie nogmaals Chris. Baie dankie, dankie dat ek my keie het is my so lekker om een bykie in diepte gesprek te voer en, niet, en nie net oor die oppervlakte goed te praat nie, het is my raarig lekker, baie dankie dat ons contact maak en dat jy die tijd in my kon spandeer baie, baie dankie. Het was heerlijk om jy te gesels Dit is tyd vir my om af te sluit, ek vertrouw jy het vir Christian net geniet, net soos ek self ook gedoen het, onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, en dien enige bespreking wil maak vir funkties, of enige ander optrede van die kunstenaars wat in die program optred, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer at live.co.za en die ludwig is l u d w i g v Als aan 1, als kleinleter. Dat wie gvend er het live, dat sy jou dat zet hy. En sê dit ook aan admin het netradio. Dat sy dat zet hy. En, uh, jy, of jy kan my bel by 072 -541 9803 En, as jy uh, uh, in contact brengt, met die, excel sal julle in contact breng met die kunstenaars, of hulle agente. Ek sal ook bywaardere as die kunstenaars wat op lijn Skype onderhoude, beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuute uh, met die doel vir bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee by die selfde nummer, ek herhaal om 072 Tot volgende week maandag, met die heruitziening van my ander program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 just Christian, you know Christian? Yes. He's an amazing <laughs> songwriter, he's amazing singer, he's amazing performer. I think you need to be on a, a team Ricky and show how diverse you are and how much of a great musician you are. Oh, wow. I want to say one more thing. Christian, you clearly have an amazing voice, you've got the look, you've got a way to present yourself and I would like to make that dream of yours a reality too. get it I you let's get the beat get the beat come let's do a brush let's come do a brush, brush. <laughs> yeah that's nice one bro